якомога швидше засимілювати український народ, зробити його молодшим братом російського. А насправді йшлося про те, щоб зробити українців покірними рабами московської держави. Всі ці наміри московських націонал-більшовиків виявляться пізніше, коли я закінчу Десятирічку і буду надовго відірваний од від України. В часи мого школярства ще діяли наслідки українізації – Хоч більшість керівних діячів цього патріотичного руху була вже знищена. Та продовжимо розповідь. Картки на хліб нарешті скасовано. В крамниці можна було купити пшоно, макарони, олію тощо. Але моїй матері люди й досі приносили дореволюційні лахи, аби вона викроїла з них бодай для дітей і мати здебільшого ночами щось порола, щось розмічала крейдою, а відтак шила на зінгері речі, котрі я потім упізнавав на хлопчиках і дівчатках, моїх шкільних однокашниках. Для мене вона також щось викроювала з тих ланців. Звичайно, однакової матерії мені на одежину не вистачало, тож я ходив у куртках і штанях, де одна половина пошита із шинельного сукна, а друга – з мундирного бостону що якимось дивом зберігся від царських часів. Мати намагалася цю еклектику згладити фарбуванням, але фарби були неякісні, линяли від першого дощу, тож легко уявити, яким пугалом я виглядав. Пригадую, це мене дуже гнітило, бо починаючи від шостого класу я вже почергово закохувався у всіх шкільних красунь, Якось це не завдавало шкоди моїй незмінній закоханості в Женю Шаповалову, хоч ні Женя, ні будь-хто з інших дівчаток не здогадувались про мої почуття. Мати з кожним роком старіла. Їй уже підбивалося під 60. Жили ми фактично з того, що вродить на виснаженому городі, та прихоплених довкола шахт крим'янистих клинчиках, до яких часом треба було ходити з лопатою чи сапкою верст по 5-6. Родило погано. Картопля завжди була дрібна, часом не більше від шпачиного яйця, а чогось іншого ми не вирощували. Отож, завжди жили надголодь і я, і Таїса, і мати, і головне, жодного просвітку попереду. Тим часом в одній із колгоспних хат з'явилася група хлопців, десь, мабуть, із десяток, як на той час добре задягнених у чорних шевьотових костюмчиках, у доладних пальтах. Харцювання в них також було добре. Не знаю, чи хтось із моїх ровесників заздрив цим сиротам, а я гірко заздрив. Хлопці ніколи не розказували, звідки вони прибули і що їм довелося пережити. Видно, їх навчили мовчати. Лише пізніше я зміркував, що це були діти голоду з Полтавщини, Харківщини, Старобільщини. Батьки повмирали, а дітей, які чудом вижили, відповідні органи порозвозили якомога далі від рідних місць, аби швидше згладилося в пам'яті видиво жахливого голодомору. Треба сказати, що в нашому колгоспі їм було незле, принаймні так мені здавалось. Як мені хотілося жити серед них, мати добрий одяг, добрі сніданки й обіди. Нерідко я плакав від злиднів і щоденного недоїдання. Одного разу у вихідний мати повела мене на станцію Іллірії. Це була станція, що належала шахті Білянка. Туди заходили тільки ті потяги, які вивозили вугілля. Інколи вони привозили для шахтарів капусту, картоплю тощо. Станція містилася поряд із нашою новою школою. Ми нерідко бігали туди заради розваг. Проте цього разу мати привела мене до вагонів не розважатися. Мені належало розвантажити вагон із картоплею. Це була праця для дорослого чоловіка, не для підлітка. Мати, звичайно, це розуміла, але, як видно, у неї не було вибору. Або хлопчисько має впоратися з непосильною працею, або сім'я помре з голоду. Якось такий я розвантажив вагон і отримав за це лантух картоплі. На двоколісному візку ми з матір'ю привезли його додому. І одразу ж упав на ліжко, вкрите брудною рядниною, наче побитий камінням. Боліли руки, ноги, кожен м'яз і кожен нерв. Пам'ятаю, коли розвантажував, мені темніло в очах, я ледве утримувався, щоб не впасти. Інколи помічав материнське обличчя. Воно було скорботне, очі вологі від сліз.